بِالحرم وآكل منا بالتقوا وجملا بالعافية يا رحمن الرحيم نيتتعلمه تعليم وتذكر تركير ونفّال انتفاء فالهسالات مسوك بكتاب لا سنت رسوله الدواء الى الهدا والدلاله على الحرم الفائدة السالسة <تصفيق> الفائدة السالسة الاعماه Idza faqada al-qaida al-a'ma orang yang buta idza faqada al jika tidak mendapatkan orang yang menuntun al-qaida qada yaqudu bahwa qaidon menuntun la tajibu alaihi al-jumu'ah tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sholat Jum'at. Wa in ahsanal masyya bil'aswa. Walaupun dia bisa berjalan dengan baik menggunakan tongkat. Khilafan lil Khadi Husain Berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Khadi Husain. <coughs> Jadi di sini menjelaskan tentang hukum sholat Jumat bagi orang yang buta. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat diberi kenikmatan bisa melihat. Melih, Alhamdulillah. Kalau ingin mengetahui nikmatnya mata, coba kalian pejamkan. Tidak nah, usah lama-lama pejamkan mata. Rasanya gelap semuanya. Jadi rasanya seakan-akan ya kita hidup itu sendiri dunia ini sempit, nemat. Oleh karena itu, ya, jangan lupa ketika melihat siapapun yang terkena musibah, terdoak kepada Allah Subhanahu Wataala dan bersyukur. Termasuk di situ harus bersyukur. Ya, oleh karena itu termasuk ulama di sini, ya, jangan direndahkan tapi sebaliknya kita hormati, kita hargai bahasan. Dalam riwayat man qadaa a'maa 40 khutuwah wajibat lahul jannah. Dalam riwayat man qadaa a'maa 40 khutu'atan barang siapa yang menuntun orang yang buta 40 khutu'atan 40 langkah ya sejauh 40 langkah wajibat lahul jannah dia pasti akan mendapatkan surga. Dalam riwayat yang lain hufira ma taqaddama min dzambi di si riwayat yang lain dalam riwayat yang lain man khadaa a'ma arba'ina zira'an barang siapa yang menuntun a'mah arba'ina zira'an 40 zira' ya satu zira' setengah meter berarti 20 meter kalau tadi arba'ina khatwah 40 langkah ya, dalam riwayat yang lain arba'ina zira'an kana lahu Karena dahulu ajar kaid kira khabar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan buhuda. Jadi termasuk pahala yang besar menuntun aman. Jadi alamah hukum solat Jumat ini dikatakan di sini dia tidak wajib solat Jumat kalau dia tidak mendapatkan orang yang menuntunnya. Berarti kalau misalnya ada orang yang bisa menuntunnya, berarti hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya sholat jumat wajib apa anda atas orang yang buta, berarti ada tafsil. Kalau dia ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid, berarti wajib sholat jumat. Kalau dia tidak mendapatkan orang yang bisa menuntunnya ke masjid, tidak ada orang yang menuntunnya, berarti dia tidak wajib sholat. Walaupun dia dengan tongkatnya bisa aja dengan sendirinya pergi ke masjid tidak wajib. Namm inka na manziluhu kariba min al jami. Ya jika rumahnya dekat dengan masjid jami, al jami ini masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat ya itu al jami. Jadi masjid jami, masjid jami. Jadi masjid jami bukan hanya satu setiap solat setiap masjid yang dilaksanakan solat Jumat di dalam masjid tersebut yaitu masjid masjid jami Di sini dikatakan iya jika rumahnya dekat dengan masjid jamie, bihaisulayana luhul dararun yang sekiranya kalau dia pergi ke masjid tidak mendapatkan darar bahaya, wajib alaihil hudur wajib atasnya untuk hadir kama filba juri sebagaimana disebutkan dalam kitab bay. Jadi di dalam kitab bay juri disebutkan kecuali kalau rumahnya dekat walaupun dia tidak ada yang menuntunnya tetap dia wajib untuk salat Jumat kalau dekat dengan masjid jami rumahnya wa ibn hajar annaha la tajib alaihi wa in ahsana almasyya bil asha au qaruba manziluhu wa lam yakhsha dararan tapi ibn hajar mengatakan Bahasanya tidak wajib salat Jumat bagi A'mah. walaupun dia sebenarnya bisa berjalan dengan tongkat atau walaupun rumahnya juga dekat dengan masjid jami' walam yasa daroran dan dia tidak takut bahaya. Jadi Ibn Hajar mengatakan tetap tidak wajib solat Jumat walaupun rumahnya dah dekat. Waktu wafakana ala wujubihalehi inda wujudil kawidmaliku ahmad dan telah sesuai dengan pendapat kita madhab imam Syafi'i atas kewajiban solat Jumat bagi Ahmad jika dia mendapatkan orang yang menuntunnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad Imam Malik, Imam Ahmad pendapatnya sama dengan Imam Safi dalam hal yang sudah disebutkan barusan waqala Abu Hanifah la tajib ini yani la tajib mutlakon Imam Abu Hanifah mengatakan hukum sholat jumat tidak wajib atas orang yang buta mutlakon artinya mutlakon walaupun dia mendapatkan orang yang Penuntunnya tetap tidak wajib sholat Jum'at Yang keempat al Jumadu Farduain, hukum salat Jumad Farduain. Ya tentunya bagi orang yang yang mempunyai sifat yang akan disebutkan nantinya Farduain Wakila Fardu? Kifayah. Ada mendapatkan Fardu Kifayah. Jadi kalau pendapat Fardu Kifayah berarti tidak wajib melaksanakan sholat Jum'at kalau di masjid sudah ada yang melaksanakan solat hil, dapat doaif tapi ya. Kainamatal zamuliyahidimadur tapi solat jumat itu wajib bagi orang yang tidak ada uzur. Seperti apa uzurnya binahwi marat seperti uzur sakit, minal ajar dan semisalnya daripada uzur-uzur Allah -uzur, timarat fil jamaah yang sudah disebutkan dalam bab solat berjamaah. Sudah disebutkan apa belum? Ada babnya kan? ajarul Azarul Jum'ahwal nah, Bisa dilihat itu Tapi just awal itu ya nah, Di situ disebutkan sudah Apa aja yang menjadi uzur untuk tidak wajib solat berjamaah Termasuk juga tidak wajib solat Jum'at Karena setiap uzur yang menggugurkan kewajiban solat berjamaah menggugurkan juga kewajiban sholat jum, ya, ya kalau kita ingat-ingat lagi termasuk diantaranya adalah sakit tentunya, kemudian Siddatul har sangat pa, atau juga al jalannya beh becek, ya atau juga al mator ya hu. hujan yang sekiranya terkena ba olehnya Jadi dia pantasnya pakai, misalnya pakai kopiah, pakai gamis, ini gamisnya lagi dicuci atau lagi hilang atau apa. Wakil, maka tidak wajib sholat Jum'at. Walaupun pakaian yang lain ada, tapi tidak pantas dia pakai untuk keluar ke masjid, melaksanakan sholat Jum'at. Jadi tidak wajib. Termasuk siman mufrid, orang yang terlalu gem, gemuk, berat untuk berjalan, bangunnya berat, jalannya berat. Tidak wajib sholat Jum. Jum'at. Ya, kemudian termasuk juga yang tidak wajib sholat jumat Ayam zafaf ya Masih pengantin Pengantin baru ya, Kalau masih gadis di 7 hari Kalau dengan janda 3 hari Jadi selama itu tidak wajib Sholat jamaah dan sholat jumat jum Termasuk itu uzur Kemudian uzurnya juga safar ya, Termasuk uh oh, Dan banyak lagi dan sibuk dengan jenah, sibuk dengan orang yang sah, sakit, tidak ada orang lain yang merawatnya. Ini semuanya juga uzur. Jadi setiap uzur yang disebutkan dalam sholat jumat, sholat jamaah, begitu juga di sini berlaku. Berarti menggugurkan kewajiban sholat. Bukan hanya itu, termasuk juga menggugurkan kewajiban menghadiri walimah. Jadi walimah kan wajib menghadiri walimah tul urus, hukumnya. Ya, termasuk syarat wajib kalau tidak ada uzur, uzurnya apa sama dengan uzur jum'at, jum'at dan jamaah. Mungkin kecuali sidatul jum'at. Mana tidak mau hadir walimah? Kenapa? Anak sangat lapar. Malah enak kalau sangat lapar hadir walimah, bisa makan bah. Kecuali itu mungkin. Ya begitu juga menjadi uzur. Ya, bangga menjadi uzur dalam mendatangi istri. Ya, kalau memang lebih dari sah satu ada pembagiannya. Maka di situ dia menjadi o, uzur. Dengan uzur salat Jumat dan jamaah jamaah. Bina hawimi maradin minal 'adzar allati marad fil jamaah mimma yumkin maji'uhu fil jumu'ah yang sekiranya mungkin uzur itu terdapatkan dalam salat. Painarih billail dalam salat berjamaah disebutkan salah satu uzurnya adalah adanya angin di malam Hari angin keras ya, di malam hari itu sudah menggugurkan kewajiban solat ber berjamaah. Tapi itu tidak mungkin terjadi di waktu di waktu solat Jum'at. Kenapa? Karena solat Jum'at tidak di malam hari tapi di siang hari. Itu kan angin. Kalau di malam, tidak hmm. nah, mungkin anjakuna uzuran huna berarti tidak mungkin menjadi uzur huna. Walju lapar. Fa inhu ya buat anjakuna uzuran fitar kia. Jadi jauh kalau kita katakan sangat lapar itu menjadi uzur fitar kihah dalam meninggalkan sholat jum'at. Wa ta'awakaf asyukki fikyasi jum'ah ala khairiha. Imam Suki ta'awakaf dalam arti tidak menyetujui dalam mengkiaskan jumat dengan selain sholat jumat. Ini sholat lima waktu sholat berjamaah dalam sholat lima waktu kok disamakan dengan sholat jumat? Kenapa Wakala dia berkata Kifayahul Haku Fardu Enbi Mawasuna Alfaltu Kifayah? Kok bisa diikutkan hukumnya atau disamakan hukumnya Salat Jumat dengan Salat Berjamaah? Padahal Salat Jumat hukumnya Salat Berjamaah hukumnya Salat berjamaah, berjamaah hukumnya Fardu Kifah Alastas laki-laki ya kalau atas perempuan Sunatu ain. Sunnah, N. Beasiswa laki-laki, wajib kifah. Jadi sholat Jumat wajib N. Sholat berjamaah fardu kifah. Ya. Kok bisa uzur sholat jamaah sama? Diikutkan juga uzur, di situ azur sholat jom. Beliau bai' an nukulah masa wad masa katuhu masakat al marat ya kun tapi Sebaiknya kita katakan setiap sesuatu yang masakohnya menyamai masakoh sakit, rasa beratnya untuk menghadiri itu sama dengan rasa berat ketika adanya ya kunu uzron. Maka di situ bisa menjadi, oh, kiasan alal marat al mansus dikiaskan kepada sakit yang memang dimansuskan dalam hadis. Wa mala dan yang sekiranya masakohnya tidak sama dengan masakohnya sakit, la. Fala wamala fala maka fala ya kunuud, maka tidak menjadi uh, uzur. Jadi Imam Suki mengatakan yang penting kalau masakohnya apapun sebabnya, kalau masakohnya sama dengan masakoh sakit, maka menjadi um uh, uzur. Wamala fala. Ilah bidali kecuali kalau ada dah. Lakin kala ibnu Abbas, tapi tetap ibnu Abbas wadzillahu talaanhuha mengatakan aljum atu kaljamaa. Ah. Hukum sholat jum'at sama dengan hukum sholat berjamaah. Jadi uzurnya pun juga sama dengan uzurnya sholat berjah. Wahua mustanadul ashab. Dan itulah yang dijadikan sandaran bagi ulama ashab Imam Shah Raffi'i. Yang kelima, la sholal ma'zur qabla fawati Jum'ah. La sholal ma'zur, andai kata orang yang ada uzur sholat. Qabla fawati jum'at sebelum selesainya sholat jum'at. Sebelum ketinggalan sholat Jumat. Sholat apa dia? Ad-Duhur. Boleh apa enggak? Hmm? Orang yang tidak wajib sholat Jumat. Sholat Duhur terlebih dahulu. Padahal belum dilaksanakan sholat Jumat. Boleh apa enggak boleh? Ha? Yang tidak wajib sholat Jumat ya. Yang tidak wajib sholat Jumat apa? Boleh sholat duhur terlebih dahulu sebelum selesai sholat Jumat. Apa harus nunggu selesai sholat Jumat baru dia boleh sholat duhur. Ha? Boleh ya? Ha? Boleh apa enggak? boleh? Hukumnya bu? Boleh. Yang tidak wajib boleh. Nah, cuma, cuma kalau dia tidak wajib karena ada uzur dan uzurnya ada kemungkinan bisa hilang sebelum selesainya sholat jumat disunahkan jangan sholat duhur terlebih dahulu, jangan ke susu, tapi nunggu dulu sampai selesai sholat, siapa tahu siapa tahu uzurnya uzurnya hilang kemudian dia sempat melaksanakan sholat jumat nah, tapi tidak wajib misalnya sakit Ya, dia mau sholat duhur Allah Akbar, Allah Akbar, azan pertama. Sudah masuk waktu sholat kan berarti? Sholat duhur duluan. Padahal saya si azan pertama. Belum nanti ada azan kedua kan? Belum khutbahnya kan? Belum sholatnya. Dia langsung, azan pertama langsung sholat duhur boleh. Walaupun kemungkinan bisa aja sem. Sembul dari sakitnya dan sempat dia hadir. Tapi tetap dia boleh. Tapi yang abdul, diakhirkan. Kalau kemungkinan. Ya, ada kemungkinan dia bisa hilang udurnya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, seperti siapa? Seperti safar, musafir. Tidak wajib kan? Karena ada udur, safar. Sudah, tidak ada kemungkinan hilang. Dia kan musafir selalu. Maka tidak diafdolkan atau tidak disunahkan untuk diakhirkan. Boleh langsung dia sholat di awal waktu. Termasuk seperti kalian ini. Ya, Jadi kan mazur. Memang tidak wajib bukan mazur. Tidak wajib jadi boleh kalian bahkan tidak afdal diakhirkan langsung adan pertama sholat jumat boleh langsung sholat duh tidak perlu harus nunggu selesai sholat jumat faham? Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang ma'zur dia sholat duhur terlebih dahulu padahal masih sebelum selesai sholat jumat cuma salah uzru tahu-tahu uzurnya hilang wajib apa enggak? Ya? wajib apa enggak? sudah dibaca belum Suma Tahu zalazroh tahu-tahu setelah dia salat zuhur uzurnya hilang wa tamakka minha dan memungkinkan dia untuk menghadiri salat Jumat masih sempat dia mau hadir itu masih sempat lam talzamhu berarti hukumnya lam talzamhu tidak wajib atasnya untuk salat Jum'at Kenapa lian nahukat ada faroda waktuh karena dia telah melaksanakan kewajipan di waktunya. Ketika di waktunya dia solat, ya itulah kewajipannya adalah solat doh tuan sudah dilaksanakan kewajiban yang ada di waktunya. Ya selesai sudah. Illa kecuali satu masalah. Illa ingkana khunsa. Illa ingkana khunsa kecuali kalau dia khunsa. Tahu khunsa? Ya, bukan banji khunsa ini Kalau banji itu mahnus. Banji itu adalah Laki-laki tapi sifatnya Seperti peram nah. Jadi khunsa ini Lahu alatan la, ala la bi alatarijal Wala alatan Sudah belajar faro'id kah? Sudah Kan di situ ada bab khun nah, Ada khunsa muskil Ada khunsa wah Al-Muhyim Humsa ini hakikatnya adalah manusia yang imah laki wa imah perempuan cuma dia masih tidak ajal. jelas. Jadi kemaluan laki ada, kemaluan perempuan ada, walaupun nadir mungkin, tapi ada pasti juga ah, ada. Dan itu dalam fikih dibahas dalam bab parahid dibahas dalam bab puduk dibahas dalam bab solat auratnya gimana semuanya. Ba, yang intinya ia ya, diberikan hukum yang lebih hati. Yang lebih hati-hati. Jadi termasuk dalam masalah misalnya wudhu. Kalau dia nyentuh laki-laki dianggap batal. Kalau nyentuh perempuan, ya batal juga. Nyentuh laki-laki, jangan-jangan dia, Pram. Nyentuh perempuan, jangan-jangan dia. Makanya kasihan Hunsa ini. Pastinya tidak bisa menikah soalnya. Kalau mau nikah gimana dia? Mau nikah laki-laki, tahu-tahu dia. Laki-laki. Mau nikah dengan perempuan, tahu-tahu. Jadi selama tidak jelas, tidak boleh meni sampai nunggu sampai jelas. Nah, jelas ini dengan apa? Dengan berfungsinya salah satu daripada alat yang mana yang berfungsi. Berarti menunjukkan dia adalah hakikatnya sesuai dengan alat yang berfungsi. Nah, itu kalau sudah jelas berfungsi salah satunya, berarti khunsahnya menjadi hunsah wa wadeh hunsah yang jelas. Kalau belum dua-duanya berfungsi atau dua-duanya tidak berfungsi? Ya ini khunsanya namanya khunsah muskil. Ini muskilah ini. Jadi mus. Jadi masalah muskilah. Nah gimana kalau misalnya khunsah? Jadi termasuk khunsah ini. Tidak usah hadir solat jumat. Dia hadir suan dan nanti jangan-jangan dia beram. Perempuan. Nah, kalau misalnya khunsah itu solat duhur terlebih dahulu. Fabanarujulan. Tahu-tahu setelah solat duhur. Menjadi jelas dia adalah. Fatinnahtalzamuhu maka wajib atasnya untuk melaksanakan solat Jum'ah yang kenab ya juz lima ya Tajib Aleh Jum'ahnya yang syarif musalla qabla ihramihi biah walau bageda duhul waktiha ya kita baca cepat ya karena ini Jumat ini laki-laki semuanya dah ni panjang soalnya dah. apa mau dilewati Hah? Tapi nanti kan nanti mengajar laki-laki. Kalau pulang kan jad, mengajar laki. Nanti pun nikah punya anak laki-laki nanti -laki. ajarkan solat Jum'at. Kalau dilewati, eman eh, nanti tidak faham solat Jumaat. Wah, nanti ada ponakan-ponakan atau anak nanti laki-laki minta ajarkan anak tentang solat Jumat. Waduh, kebetulan lo sama Sunnirah di lo waktu itu, anak tidak faham. Diradulkan ya, walaupun biasanya kalau mempelajari sesuatu yang tidak ada kaitannya tidak semangat biasanya. Yang keenam, ya juzuliman dah wajib oleh limaannya soreh minal musola boleh bagi seseorang yang tidak wajib melaksanakan solat jumat. misalnya sakit ya, boleh dia yang soreh minal musola bubar atau keluar daripada musola tempat solat. Jadi kita katakan orang yang sakit tidak wajib. Bukan berarti tidak wajib tidak boleh. Tapi tetap dia Bu, boleh. Andai kata, andai kata orang yang sakit itu memaksa. Boleh kan? Ya, banyak ada yang sebagian ada cerita yang waqi'ah, cerita yang memang terjadi. Jadi ada orang yang memaksa untuk dihadirkan di Masjid Jami untuk salat jumaat. Padahal dia sakit parah sudah sakit stroke. Jadi stroke sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dia maksa untuk dibawa, digendong, dibawa ke masjid. Anaknya sudah melarangnya, tetap dia maksa. Akhirnya terpaksa karena maksa. Jadi, ketika sampai di masjid, nunggu sholat jumat. Ya, dilaksanakan sampai betul-betul dia takbiratul ihram. Tapi baru takbiratul ihram terjatuh langsung. Dan tidak lama ya memang sudah tidak ada nyawanya lagi. Memang itu ditantar ke masjid untuk meninggalnya di Masjid dan dalam keadaan sholat Bahkan sholatnya lagi sholat Jumat Sudah takdirnya memang matinya di masjid ya, kata. Nah, Jadi misalnya dia memaksa untuk datang ke mushollah Atau ke masjid Untuk sholat Jumat Apakah boleh dia pulang ah, Anda pulang tidak jadi Anda mau teruskan misalnya Apa boleh apa tidak boleh Dikatakan sini ya just Boleh Ya, lima la wajib alahi Jumat bagi yang tidak wajib Jumat bukan hanya yang sakit ini contoh yang sakit ya, termasuk Musa. musafir sudah hadir di masjid ini kan enggak wajib tapi bukan berarti enggak boleh. Boleh aja musafir shalat Jum'a. Kalau misalnya musafir itu hadir di masjid kemudian baru azan pertama dia mau pulang, boleh apa enggak? Boleh ya. Walau ba'da dukhul waqtiha, walaupun setelah masuk waktu Ilam man bihi uzrun yazulu <tuh> <tuh> bilhudur. Tapi nak dibaca ini. Kecuali kalau dia itu uzurnya. Yazul akan hilang bilhudur dengan hadir. Kalmarid. Seperti orang yang sakit. Berarti termasuk sakit tidak boleh. Tuh. Tadi kita katakan boleh. Dikatakan sini tidak boleh. kan dia. Yang menghalangi dia wajib salah Jumat. Karena apa? Karena sakit. kasihan Maksa. Ini tidak wajib. Tapi kalau dia sudah memaksa dan sudah hadir di masjid, ya sudah berarti dia sudah kadungha hadir diteruskan. Kalmarit walama juga demikian. Ama tidak wajib tadi kan? Kalau tidak ada yang menuntun. Walharim orang yang tuh tua sakit sakitan. Walmajur bilmotor misalnya ada hujan, tapi dia mak maksa. Walwahal atau karena ya lumpur fa maka orang-orang tersebut wa'amsaluhum dan semisal mereka kana almani ummin wujubiha yang menghalangi untuk wajib salat Jumat bagi mereka itu khusulal masyaqqah adanya masyaqqah bil hudur untuk ha waqad hadaru dan ternyata dia sudah hadir dan dia sudah lewati masyaqqah itu falaiyuslahumul insiraf maka tidak boleh bagi mereka untuk kembali ba'da dukulil setelah masuknya waktu Tu berarti tidak boleh kembali kalau sudah masuk waktu sudah azan. Kalau belum azan berarti masih boleh kembali wahwazawali itu maksudnya waktu dengan tergelincirnya matahari. Biakilafi kau belahu berbeza kalau sebelum masuknya waktu. Fajrus maka boleh pulang. Walhasolallahu hadits diahadin masakatun fi adham insyrofi. Tapi kalau misalnya terdapatkan bagi seseorang masakah keberatan fi adham insyrofi kalau dia tidak pulang. Latuh tamal adatan yang tidak bisa Dia pikul beban tersebut Masakoh tersebut Adatan menurut kebiasaan Kaman bihi ishal Sebagaimana misalnya orang yang Tiare Jangan mencerit, tidak enak ngomongnya Tiare ya Kaman bihi is Ishal Tiare misalnya Jadi dia Maksa hadir, boleh kan? Dia tidak wajib Salat jum'an tidak wajib tapi kalau dia sudah hadir di masjid tidak boleh. Enggak boleh pulang kalau sudah masuk waktu. Kecuali kalau dia ada masaqah ini sudah mau keluar ini gimana ini. Namanya diari kan tidak bisa enggak bisa ditahan, kadang keluar sendiri kan. Jadi kada kan dipakai keluar di masjid jameh kan. <laughs> ya asan pulang ganggu orang itu. Ya ini kaman bihi ishal, dana inqita'ahu dia kira ishalnya Berhenti. Fa hadhar akhirnya dia hadir. Summa ahassabi, tahu-tahu dia kok merasa mau keluar. Jazalahul insiraf. Boleh dia untuk insiraf. Ini kadang-kadang terjadi kalau sudah mabtun. Ada Habib Hadun Al-Attas. Pernah Habib Hadun Al-Attas dari Hadromau dia ziarah ke Madinah Munawwarah. Ketika masuk masjid di Madinah Munawwarah dia itikaf, ibadah di situ. Habis sampai sholat isyak berjamaah. Sampai sholat isyak berjamaah dilanjutkan dzikirnya. Di Tatkala Petugas masjid Nabawi itu menutup pintu. Ini Habib Hadun ini tertidur. Jadi dia tidak tahu kalau pintunya mau ditutup. Masjid Nabawi kan ditutup. Beda dengan masjid Haram Maki. Kalau masjid Haram di Mekah. Itu 24 jam nonstop. Jadi selalu terbuka. Tidak ada pintu untuk menutup. Tidak ada pintu untuk menutup. Kalau Masjid Nabawi ada ada jamnya. Jadi kalau sudah jam 9 ke atas ditutup. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai dibuka sekarang. Jadi Al-Muhim waktu itu masih ditutup. Jam 9 itu sudah ditutup. Ini Habib Hadun tertidur. Bangun sudah ditutup pintunya. Biasanya kalau bangun itu baru terasa kan? Kalau bangun tidur, kalian bangun pagi itu baru, baru terasa. Kalau waktu tidur nggak terasa, kalau sudah bangun dari tidur baru terasa perut itu nggak enak. Akhirnya Habib Hadun bangun dari tidurnya terasa nggak enak. Mau keluar nggak bisa dikunci dari luar, digembok semuanya. Akhirnya dia bawa rida, terpaksa ini ma'putunnya nih diari. Dia taruh ridadnya dilipat-lipat yang sianya nggak tembus. Dan di situ dia Qodailha aja. Di situ dilipat-lipat hasilnya ditunggu sampai menjelang subuh nunggu pintu buka ketika dibuka pintu dia lari langsung dia takut nanti ketahuan kan akhirnya dia lari pergi ke tempat yang kosong di situ lapang akhirnya dia buka serbannya ndak taunya berubah menjadi mas masyaallah ndak jadi dibuang dibawa lagi ya <laughs> coba kalian kodeil ilhaja jadi mas kan enak <laughs> bisa bantu pondok ini tidak keluar emas. Jadi kita, kata -kata, kita lanjutkan tadi apa? Nah, no. Ketika dia masuk masjid, hadir di masjid, dia terasa tidak enak. Jadalahul insirof. Boleh dia insirof. Padahal tadi dikatakan kalau sudah kadung hadir, sudah masuk waktunya, tidak boleh pun pulang. Tapi ini kan muskilah ini. Walaupun ba'dal ihram, bahkan walaupun ba'dal ihram bisolat. Walaupun sudah takdiratul ihram. Walaupun sudah sholat. Yang namanya mau keluar gimana? Hay su'ali ma'annahu ini tamarroh sabakahu. Yang penting dia itu tahu. Atau holab aladhan. Dia sangkaannya kuat kalau dia terus sholat ini sabakahu. Ini akan keluar akhirnya nanti kan? Tidak bisa dia tahan. Bal yajib in holab aladhan bin balyajibu bahkan wajib dia kelu, keluar pulang jika dugaan kuat talwisul masjid akan mengotori mas jadi kalau misalnya dia ini kayaknya keluar ini sampai bukan hanya di celana tapi bisa mengotori mas maka hukumnya wah tidak, anda mau teruskan tidak bisa, Ya harus dan wajib dia pulang kotori rumah tidak apa-apa Walau zada dzarorul marid binti dari binti dari hifilaha jadalahul insirah dan anda kata misalnya orang yang sakit nunggu di masjid kemudian setelah azan dia mau pulang kan tak boleh nah, kecuali kalau zada kecuali kalau sakitnya ber bertambah, bertambah sakit tambah tak kuat dia tak tahan dia boleh bu. pulang lo katanya tadi tak boleh itu kalau tak bertambah law jazad binti daray fil ajad lahu insirah ba'da dukhulil waqt in selama belum qomat selama belum qomat pa yen tapi kalau sudah qomat imtana al insirah maka dia tidak boleh pulang lakin law tafahash adaror tapi kalau adarornya sangat berat sakitnya sangat parah bi anzada ziyadatan la tuhtamal adatan yang sekiranya bertambah sakitnya itu tidak bisa Ditahan sama sekali menurut kebiasaan orang yang normal, ya dzahlahul insyirah maka boleh baginya untuk puh. Walau baadal ehrom bissolat bahkan walaupun setelah takbir rotul. Pian joker janabah sahuminah yang siarnya dia keluarkan dirinya dari sol salat inkana firqatil ula jika itu ada pada rokaat ber. Fakinkana fisaanya kalau itu rokaat kedua, nawan roka. Kalau memang dia waktu itu keadaannya dalam rokaat kedua dia niat mufa dan wa munfaridan kemudian dia lanjutkan shalat keduanya sendiri kan bisa lebih cepat munfaridan dengan sendiri inlamnya hal hudorun itu semuanya kalau tidak mendapatkan do ditakmil dengan menyempurnakan solat. kalau misalnya dia menyempurnakan solat tambah sakit jazalahu qat uha boleh dia memutusnya yang ketujuh la salat as-jum'atan fi qaryah ada kata seseorang Solat Jumat fi qaryatin dalam satu kampung Aw sallall maridun az atau ada orang yang sakit salat zuh. Sumahadhor. Sumahadhor ahaduhuma, salah satu daripada keduanya itu hadir. Hadir ke mana mahalla Jum'atin? Hadir ke tempat salat. Husiba minal arba'in. Diitung termasuk daripada jumlah 40 orang yang diharuskan dalam salat Jum'at. Ya kan orang sakit tidak wajib. Tapi kalau hadir termasuk sudah kita bahas kemarin, kalau hadir, dia dihitung daripada empat, empat pula, empat puluh orang. Begitu juga orang yang desa, orang kampung. Nah, apa maksudnya orang yang kampung? Kan sudah kita lewati ini. Orang yang kampung yang, anggotanya atau penduduknya, tidak sampai empat puluh orang. Dan dia, misalnya, nah, dan di situ dia tidak mendengar suara azan. Wajib apa-apa? Tidak. Kalau mendengar suara azan dari kota, dia wajib pergi ke, kalau nak menengah anggar dan jumlahnya tidak sampai 40 orang dah wajib. Nah, kalau hadir, misalnya hadir boleh dia hadir. Kalau hadir, misalnya apa dihitung daripada 40 orang dikatakan husibah minal arba'in tetap dihitung daripada 40. puluh. Wa takunul jumatulil marid maaflan mutlakon dan sholat Jumat yang dilaksanakan oleh orang yang sakit menjadi sun. Kamarohjahahu bayjuri wakilat zuhur. ada yang mengatakan dianggap sholatnya seperti sholat do, maksudnya pahalanya ya wakilad-dhuhrun naflan ah wakilad-dhuhrun naflan mutahhan kalau orang sakit itu salatnya salat duhur maka itu seperti salat sunnah wal jumu'atu fard tapi kalau dia memaksa diri melaksanakan salat Jumat berarti seakan-akan dia salat fardu yang kedua kan ya juzu liman la talzamuhu boleh bagi seseorang yang tidak wajib salat Jumat seperti apa yang tidak wajib salat Jumat ka'abdin buda wa imratin wa musafirin Ya, wa mura'atin. Boleh bagi mereka, An yusollial jum'ah. Boleh. Solat Jum, Badalan anid duhur. Sebagai ganti daripada solat. Watu jazi'uhu. Dan cukup baginya. Artinya tidak perlu solat duhur lagi. Kalau dia solat perempuan, solat jum'ah tidak perlu. Solat jum'ah. Sama juga musafir. Solat jum'ah tidak perlu solat duhur. Wal hiya afdol. Bahkan dikatakan di sini. Kalau perempuan solat jum'ah, maka menjadi lebih karena apa? karena sholat Jumat term... adalah sholat yang paling paling abdol benda sholat Jumat paling abdol dalam arti pahalanya tentunya paling banyak. Jadi sholat duhur dengan sholat Jumat pahalanya masih banyakan sholat Jumat sholat duhur dengan sholat asar pahalanya tetap lebih banyak sholat Jumat padahal sholat Jumat cuma dua rakaat tapi pahalanya melebihi pahala sholat duhur sholat asar sholat isya yang jumlahnya 4 rakaat, Jadi kadang-kadang amal yang sedikit Tapi pahalanya lebih banyak daripada amal yang Banyak Seperti sini Duhur 4 rakaat Lebih capek 4 rakaat daripada 2 Tapi yang 2 rakaat lebih ringan Pahalanya ada bebas Termasuk perempuan yang abdol Dan yang lebih banyak pahalanya Adalah solat jum'at Tapi itu du Dulu ya Dulu zaman sahabat Nah bapak solat jumat sholat hari raya di masjid. Kenapa? Karena mereka orang-orang lakinya menutup mata mereka daripada pandangan yang haram. Dan perempuannya pun juga begitu menutup auratnya. Kalau sekarang yang perempuannya tidak menutup aurat, yang lakinya membuka mah. Hanya terjadi fit. Terjadi mana -mana. Makanya kan Sayyidatun Haftsoh pernah dilarang oleh Sayyidatun Umar bin Hattab. Untuk keluar ke sholat di masjid, berjamaah ini. Ya, sahabat, waktu ada Rasul, shol -shol, perempuan, sholat di masjid. Bersama Nabi SAW. Akhirnya dia protes. Bagaimana itu melarang anak untuk pergi ke masjid. Padahal Rasul sendiri selama hidupnya tidak melarang perempuan untuk sholat di masjid. Dikasih pengertian, tidak paham. Ya sudah. Suatu waktu Sayyidina Umar menyamar. Dia wajahnya dia tutupi dengan kain seperti ninja. Ya kemudian ketika waktunya Saidatun Aisyah pergi ke masjid di tengah jalan langsung ya dia pegang ini saya nyamar tapi menyamar dia kelihatan dia pegang e, bagian dadahnya dan sampai teriak lari teriak pulang tidak jadi ke masjid karena itu laki-laki ini, tempat yang sepi hanya keesokan harinya tidak pergi lagi ke masjid Kapol sudah. Sayyidina Umar tanya kenapa yang ini guna perjiwa Zaman sekarang sudah berbeda katanya dia Ya bisa dengan cara seperti I Ya zaman ini eh, Tentunya ya, Tidak sama dengan zamannya Rasul, rosu Jadi tetap Lebih baik perempuan adalah Sholat di rumah Daripada di masjid Tapi kalau misalnya mau sholat di masjid Boleh apa tidak Boleh, tapi dengan syarat Syaratnya apa Hah? Harus pakai pakaian biar Tidak boleh pakai wangi-wangi Tidak boleh juga dandan-danda Tidak boleh juga Tanpa izin suah Dan itu syarat bagi yang sudah bersuah Dan itu juga syarat bagi yang biasa-biasa ya kalau ada wanita yang bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya atau dengan tubuhnya, maka walaupun tiga syarat ini ada, tetap hukumnya tidak boleh. Jadi ini orang yang di, di luar dua orang ini. Dua orang yang bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya atau dengan tubuh. Maka ini mutlakon, walaupun ada tiga syarat. Selain dua orang ini, boleh. Tapi dengan tiga syarat, jangan dandan, pakai wangi wangian, jangan pakai pakaian biasa, ya tidak terlalu yang warnanya yang terang, tidak juga harus dengan izin, suami. Kemudian dikatakan sini wajib alhiyafdali anha fardu ahli al kamarkah, karena solat Jumat kewajiban orang yang sempurna. Walata juzu yang ada dan solat Jumat tidak perlu diulang lagi setelahnya untuk salat doh. Ba, setelahnya, hai suka mulat suruh Tuhan yang sekiranya solat jumat tersebut sudah, sudah sempurna syarat-syaratnya, kama mera, sebagaimana telah lewat anfatawa ibn Hajar daripada fatawa ibn Hajar khilafan di Abu Bakar al Ashtar berbeza pendapatnya dengan Abu Bakar al Ashtar yang mengatakan boleh diulang solat duhur musafir atau perempuan yang solat jumat boleh apa tidak setelahnya solat duhur ibn Hajar mengatakan tidak boleh karena sudah melaksanakan kewajibannya tidak boleh lagi diu. -uh. Tapi, Imam Abu bakar Sur mengatakan, Yang kesembilan, sembilan, al-jum'atu aniduhur, Wa in fa'alaha man la tarzamuhu, Kassobi wal mar'a wal musafir, Li ha akmal minhu, mana? -ma Sama seperti yang tadi, Jum'at, jika melaksanakan solat Jum'at, Maka tidak perlu solat, Wa in fa'alaha man la tarzamuhu, Walaupun dilakukan orang yang tidak wajib solat Jum'at, Seperti siapa? Kassobi, na wajib solat Jum'at, Wal mar'a wal musafir, Li ha akmal minhu, Karena lianah karena siapa? Karena solat Jum'at akmal minhu lebih sempurna daripada solat Dhuhr. Fil mana? Dalam maknanya, bukan fil ya, fil harokat. Kalau harokat solat Dhuhr lebih bah, banyak. Tapi maknanya dalam arti pahalanya lianaf do'alah solawat solatul wa'in kana akshor suratan walaupun sebenarnya bentuknya solat Jum'at itu lebih lebih singkat lebih pendek daripada solat Dhuhr. Yang ke sepuluh ya sih duhrul ma'azur kau belasalamil jumaah ini kita singgung tadi orang yang solat orang yang ma'azur kemudian dia solat duhr sebelum salamnya imam daripada solat jumat hukumnya sah ya boleh orang yang ma'azur melaksanakan solat duhr sebelum selesai solat jum'at watusanul jamaatu fidhurihi bahkan dia sunnah solat berjamaah ketika solat duhr bagi orang yang ma'azur yang sakit-sakit ini ya. Atau yang musafir. Malikwa. Tapi sunnah sholat berjamaatnya diam. Jangan terang. Jangan nanti ketika sakit atau musafir. Sholat duhur boleh kan. Tidak wajib sholat jumat. Jangan sholat duhurnya berjamaatan di depan rumah di jalan. Nanti orang melihatnya. Wah oh, ini kan. Kok tidak sholat? Menjadi su. Menjadi su'don. Jadi untuk menghindari su'donnya orang-orang. Jadi sunnah solat berjamaah tapi di tempat yang sepi tidak terlihat oleh oh sehingga orang yang melihatnya nanti akan menjadi su sudan ya. ada apa yang disebutkan inkhafial uzur tapi jika uzurnya khafi uzur itu uzur yang samar kecuali kalau misalnya uzurnya jelas perempuan ini solat duhur terang terangan jamaatan orang tidak sudan apa tidak tidak sudan sudah tahu ini perempuan memang tidak wajib solat jumat tapi kalau laki laki yang sakit orang masa semua tahu kalau dia sah jadi kadang-kadang orang data Dan banyak juga uzur-uzur Yang orang lain melihatnya Dia seakan-akan sehat walafiat Tidak ada penghalang untuk hadir sholat Jumat Tapi padahal dia Ma, Imam Malik bertahun-tahun tidak pernah sholat Jumat Imam Malik bertahun-tahun Tidak pernah sholat Jumat Bahkan di Mekah Pondoknya Abuya Maliki, murid-muridnya Tidak pernah sholat Jumat Sholat Tuhur tiap hari Bahkan walaupun hari Jumat Tetap sholatnya sholat duhur. Tidak sholat jumat. Ini perintahnya daripada Abu ya. Pasti ada U. Oh, ada uzur. Jadi termasuk di situ. Tidak boleh keluar untuk sholat jumat. Jadi tetap sholat di pondok. Tidak keluar. Dan mereka sholatnya sholat duhur. Imam Malik juga demikian. Jadi kadang-kadang ketika Imam Malik ditanya. Kudang sholat jumat. Padahal dilihatnya sehat afiat, Laisa kullu uzrin yuzkar. Bukan setiap uzur itu bisa disebutkan. Ya kadang-kadang orang punya uzur tapi tidak bisa dicerita, tidak bisa diceritakan. Kadang-kadang ada Imam Sa'arani, termasuk Imam Sa'arani ini wali min awliya ilah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala wilayah kasaf, bisa mengkasaf orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia setelah diberikan apa yang diminta, menjadi tahu hakikat orang masing-masing. Jadi orang yang perbuatannya maksiat, itu dia melihat hakikatnya bukan hakikat manusia, tapi melihat hakikat seperti binatang. Jadi ini seperti kepalanya monyet, ini sepertinya babi, ini anjing, ini sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi yang bagus amalnya berbentuk dengan bentuk yang indah. Sehingga dia ketika sholat jumat bersama orang-orang, dia tidak kuat, tidak tahan. Melihat dia Allah, ini yang sholat kok, kayaknya di kebun binatang ini. Jadi akhirnya dia berapa lama tidak sholat jumat, karena ada uzur ini. Tidak kuat, tidak tahan. Karena kadang-kadang Habib Abdul Qadir As-Sa'yaf kalau ada tamu yang datang itu nangis, dia hanya bisa nangis lihat orang-orang. Ya mungkin dia nak tahu, mungkin lihat orang-orang ini penuh dengan dosa ini namanya orang wali. Yuk kasif. orang wali tahu apa yang hakikatnya, apa yang terjadi. Ya mereka tahu. Ya, ada seorang wali yang sering dikunjungi oleh uh, peziarah untuk mencari berkah, mencari doa, meminta doa. Hanya ada orang yang habis maksiat Habis berbuat maksiat Mau ziarah kepada orang wali tersebut Dia takut Anak Takut takut dikasah Kadang-kadang orang wali dikasah nah, Sebagian orang wali termasuk Habib Hasan Satiri Almarhum Suka mengkasah orang Nanti baru melakukan maksiat ini ya. Nanti barusan begini ya. Itu dikasah di depan orang Kalau tidak ada orang masih tidak apa, apa Jadi kadang-kadang ada yang sebagian wali makzun, Dikasih izin untuk seperti itu Ya, tapi sebagian ada yang menutupi Ada yang sebagian Termasuk Habib Zain pernah mengatakan Ada tahu masing-masing hakikat inti apa Inti apa yang dilakukan depan orang Dia bilang seperti itu Jadi tahu, tidak ya. perlu enti ditanya gimana Apa yang inti lakukan sudah tahu ya. ya orang wali ini Ini ada orang Habis maksiat mau ziarah ke orang wali Akhirnya dia dengar Oh iya ya Katanya kalau uduk terlebih dahulu InsyaAllah tertutupi. Akhinya dia wudhu Biar tertutupi af-nya ini terlebih sebagai orang wali sebelum. Makanya kalau dikatakan dalam mihyah, "Idza dakhalt ala, ala sultan fahfad lisanak." Kalau kamu masuk kepada penguasa, maka jaga lidahmu. Salah ngomong sedikit aja bisa dipenggal oleh raja kan? Jaga lidah. Tapi idza dakhalt ta ala wali minal auliya fahfad qalb. Kalau ente masuk berziarah kepada orang wali, ente jaga hati ente. Jangan sultan. Jangan begini, jangan suku kepada orang wali. Kenapa begini? Jangan. Orang wali tahu apa yang hati-hati ente. -hati. Jadi dia wudhu. Sampai dia wudhu tahu-tahu di, tahu -tahu di kasaf. Ente melakukan begini ya. Kok bisa tahu anak wudhu kok? Iya. Wudhu itu menghalangi kasafnya wali kecil. Tapi tidak menghalangi kasafnya kali besar. Harap-hati walaupun wudhu pun. Bagaimana? Ayub Adel Habsi mengatakan. Kalau kamu masuk kepada orang wali kepingin. Ikmu tertutupi. Baca sebelumnya Allah mesturena bisitrikal jamil tiga kali. Allah mesturena bisitrikal jamil kalau masuk kepada orang wali. Karena orang wali tahu hakikatnya. Allah mesturena bisitrikal jamil tiga kali banyak. <tik> uh, kita lanjutkan dari mana? In khafi al urul li ala yutaham birak bahan solat di imam. Agar tidak dicurigai, dia itu tidak mau sholat bersama imam. Atau sholat di Jum'ah. At, atau tidak mau melaksanakan sholat? Jum'at. Amal uzur ad-dawhir. Ada pun uzur yang tampak, yang jelas. kalmarah seperti perempuan. Semuanya tahu wajib. Perempuan tidak wajib sholat. Fayusan lahal ithar Maka boleh bahkan sunnah menampakkan sholat berlintifah itu. Karena tidak adanya kecurigaan. Walau shalat zuhur summa za la uzru andai kata orang yang ma'dzur tadi sholat duhur tahu-tahu hilang uzurnya wa amkana amkanatul jumu'ah dan memungkinkan dia melaksanakan salat Jumat tadi sudah dilewati tadi lam talzamhu bal tusannu lahu lam talzamhu tidak wajib bal tusannu lahu tapi hukumnya sun ila ingkana husa wa tadha bi sukurah fatalzamhu ini sudah dilewati tadi ya Yang ke sebelas, jika arafah sahsun min ahli balad, annahum la yusallul nahl Juma'ah, walhal anha wajibatun alehim, gatah hak-hak minhum jazalahu an yusadzirifun awal albaghd. Ira arafah sahsun. Jika seseorang mengetahui min ahli baladin daripada penduduk satu kota, annahum la yusallul nahl Juma'ah, bahasanya mereka penduduk di kota tersebut tidak melaksanakan solat. Walhal anha wajibatun aleim. Padahal keadaannya ketika itu solat wajib, wa, solat Jumat wajib atas mereka. Watahakkul kata rukminum dan dia memastikan mereka itu penduduknya tidak mungkin solat. Jazalahu anjusolat jauh awal aloket boleh baginya untuk solat jauh di awal. Faham ya? Jadi misalnya di kampung ini orang-orangnya semuanya laap laap, tidak ada yang mau solat Jumat, tidak ada solat Jumat di masjid, tidak ada sepi semuanya, walaupun solat Jumat. Ya, maka kan sebenarnya itu kan kewajiban atas semuanya dan sebelum dilaksanakan sholat jumat tidak boleh orang sholat duhur, kalau dia wah wajib sholat jumat tidak boleh sholat duhur makanya itu perlu diketahui kalau misalnya ada orang yang wajib sholat jumat dia tidak mau hadir, mau sholat duhur aja tidak sah sholat duhurnya kalau belum selesai kecuali kalau selesai sholat jumatnya jadi bagaimana kalau misalnya tidak dilaksanakan sholat jumat di satu kampung atau di satu kota kalau pasti, dikatakan ini, kalau pasti, maka boleh. Orang yang mau niat baik melaksanakan sholat duhur, sholat di awal waktu. Kalau pasti. Walaya jib al ta'khir. Dan tidak wajib atasnya untuk mengakhir-akhirkan sholat duhur, siapa tahu mereka. Tapi kan ini dipastikan sudah. Harta yajikal wakad diakhirkan sampai waktunya menjadi sempit. Sehingga hanya cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Naam huwa sunnah, tapi hukumnya sun. Sunnah, jadi sholat duhurnya diakhirkan sampai akhir waktu. Kul tu, ibnu Hajar, bahwa Imam Ramli dan disetujui oleh ibnu Hajar dan Imam. Yang kedua belas, ilham annaman wajabat alehi jum'ah layasi ihram muhib duhr baru anda sifutkan bersa. Ketahuilah bahasanya orang yang wajib salat jumat tidak sah salat duhurnya khablas salamil Imam min al Jumaat sebelum selesainya atau salamnya Imam daripada salat. Wabah ada salam dan setelah selesainya atau salamnya imam dari daripada solat Jumat yalzamuhu fil duhr fauron harus dia melaksanakan solat duhr lang tak nah, boleh diundur jadi mufaham ya laki-laki sehat wal afiat, tidak ada uzur tidak mau solat Jumat dia dengar khutbah dari luar dari rumahnya dengar suara khutbah suara kalau dia waktu dengar suara khutbah dia solat duhr terlebih dahulu siapa tidak sah kan karena dia mestinya wajib sholat, nah, jadi nunggu sampai salam. Nah, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia harus langsung sholat duhur. Kenapa? Karena dia menanggalkan sholat jumat dengan sengaja, ya, jadi harus melaksanakan sholat duhurnya harus secara langsung, tidak boleh ditun. Wa ba'da salamhiya zoomfirul wau. Wa ingka anat adaan alalas. Walaupun sebenarnya sholat duhurnya itu ada. Adalah asa jika yang jika dia dianggap bermaksiat ketika Jumat ah, dengan menyia-nyiakkan salat Jumat ah. bas bahaisyanu fi khurujul waqt menyamai atau menyerupai kemaksiatan dengan mengakhirkan salat sampai keluarnya waktu. Jadi seakan-akan dia mengakhirkan salat zuhur sampai keluar waktunya. Bahkan wajib dilaksanakan secara lang au waman tajib al-jumu'ah yukhayyar dan orang yang tidak wajib salat Jumat, musafir, marid, para dia boleh diberi pilihan. Baina an yusul yaha ma'al imam. Dia sholat jumat bersama imam. Wa baina an yusul yaduhur. Atau dia boleh sholat du. Boleh pilihan. Wal asoh anahu yusan lahu jama'ah. Dan yang asoh. Dia disunakan sholat berjama'ah. Lakin al-afdol lahu ikhfauha in khawfiya'ud. Tapi yang afdal Sholat berjama'ah itu disembunyikan. Dalam arti tidak terang-terangan. In khawfiya'ud. Memang jika urutnya memang samar ya. Wa man la yarju za dan yang tidak mengharapkan atau tidak diharapkan hilangnya uzur seperti perempuan ya maka al afdalahu ta'jilud yang afdal cepat-cepat jangan tunda ini enggak usah nunggu salat Jumat tapi langsung azan langsung kenapa kok afdal langsung karena tidak mungkin uzurnya hilang ah jangan-jangan nanti berubah jadi laki-laki Tak mungkin Liya juzah, liyahuzah fadilah ta awalilwa untuk mendapatkan fadilah solat di awal. Bi khilafiman yarjuzah wala uzur bi khilaf orang yang mengharapkan uzurnya hilang kaabdin. Jadi kan dia tidak wajib karena muda, tapi ada kemungkinan uzurnya hilang. Kalau di yarjul itik dia mengharapkan bisa dimerdekakan. Fa inahujusan dahuta akhir tuhurih maka disunahkan tidak melaksanakan solat duhur tapi diakhirkan sampai kapan bi khilaf Jumaat sampai kesempatan solat Jum'at menjadi hawlalahul bajar. Al-Kalam ala Safar yomal Jumaat, baca sedikit. Berbicara tentang Safar yomul Jumaat. Apa hukumnya seseorang yusafir yomal Jumaat? Apakah boleh atau tidak boleh? Bil asal orang yang wajib solat Jum'at tidak boleh berpergian di hari aslinya. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang safar di hari Jumat untuk tujuan hajat, maka didoakan malaikat hajatnya, hajatnya tidak terkabulkan. Jadi, bagi yang wajib sholat, dia juga safir nah, itu filasernatif. Dia boleh, kecuali kalau dia yakin dia bisa mendapatkan sholat Jumat di jalan. Anak yakin anak bisa mendapatkan sholat Jumat seperti sekarang di tempat kita ini kan banyak sholat Jumat di jalan. Kalau di di Mekah, antara Mekah dengan Madinah kan, tidak ada soal Jumat, semuanya padang pasir kan, jadi mau soal Jumat di padang pasir, tidak sah juga, harus di tempat, atau di keramean kan, di kota, nah, jadi kalau misalnya, dia yakin di tempat, di jalan nanti, ya, di tengah jalan nanti ada Jumatan, ada masjid, maka dia boleh syafar, ya maljum, diahrumu, disebutkan di sini, haram, atas siapa? alaman tazamuhul Jumat, haram, atas orang yang wajib soal Jumat, apa yang diharamkan safar? Hari Jumat. Jadi kalau perempuan tidak wajib. Sakit tidak wajib, Jadi boleh. Budak tidak wajib. Anak kecil tidak wajib. Haram bagi yang wajib saat Jumat. Safar ba'dal fajar. Haram kapan? Fajar ba'dal? Ba'dal fajar. Setelah masuknya sholat subuh. Jadi kalau sebelum fajar bu. Dan dia tidak wajib sholat. Jumat. Jadi dia malam Jumat. Jam 2 jam 3 sebelum subuh. Dia keluar kota tidak nah, wajib dia salat Jumat. Tapi kalau sudah fajar dia masih di rumah setelah azan dia salat subuh dulu baru keluar, baru pergi, berarti hukumnya haram. Kecuali kalau dia yakin bisa salat Jumat di Jakarta. Kada boleh, su. Kadang-kadang mungkin mungkin misalnya pesawat pesawatnya jam 10. atau jam 11 lah, ya. berangkatnya jam 11. Berarti kalau dia naik pesawat itu ketinggalan Solat Jumat kan pasti Ya kan Mau solat Jumat sebelum berangkat Nggak bisa Masih jam Sebelas Nyampe nya jam setengah Satu lah Ya turun setengah satu kan Jadi nggak bisa Mau solat di pesawat juga nggak Oh Jumatan di pesawatan Nggak bisa Berarti dia hukumnya Haram Cari tiket Cari tiket Jam sebelas Hukumnya Kecuali kalau perempuan ya Ini laki lagi, -lagi. Jadi kalau lagi-lagi nyari tiket yang sekiranya atau kereta juga termasuk. Tapi kalau kereta kan pakai minap ya kalau Surabaya Jakarta. Berangkatnya misalnya malam Jumat, pasti ya bisa. Kalau berangkatnya pagi itu mungkin ya. Berangkatnya pagi jam 8 kan ada kereta, jam 9 atau jam 8 pagi itu kereta kereta itu Berapa, nyampe nya Surabaya Jakarta ini ya nyampe -nya sekitar jam. Jadi jam 08.00 malam lah. Jam 08.00 jam 7 malam. Berarti dia ketinggalan salat. Hukumnya apa itu? Hukumnya ha? haram itu enggak boleh. Ya termasuk haram. Karena tidak mungkin dia salat Jumat dia. Jalan, Itu seperti itu haram. Ya termasuk ada kejadian yang pesawat suka ya. Tahu pesawat suka? Sudah pernah naik? Tahu beritanya ya. <di <tongue> kan pesawat canggih itu, baru dibeli itu, uji coba ya. Dan ada <tuh> <onto Gross> seseorang yang selamat dari kecelakaan. Selamatnya apa? Karena waktu mau berangkat, pas waktu azan, dia turun dari pesawat untuk disempatkan melaksanakan sholat duhur. Habis sholat duhur, dia cepat-cepat berangkat sudah pesawatnya, ditinggal dia. Ya? Nah, taunya dengar kabar, pesawatnya hilang dan sampai ketahuan kalau sudah hancur, berantakan, tidak tersisa apapun. Dia Alhamdulillah dia selamat berkat sholat sholat Padahal dia sholat, dia tanya pada sempat sama istrinya suami istri, dua orang, dia sempat tanya di Ya sholat apa? Uh, kita sempatkan sholat dulu, turun dulu sholat tempat, bertanya isterinya, ya asal sholat biar ada tempat biar, tak, biar, tak, biar tak. ini, ini yang baik berarti. Biasanya kalau biaranya kalau perempuan kan gitu kebanyakan, wah dah usah gampang, kaki raja. Ini kan mau naik pesawat yang canggih, jadi menyenangkan kan pikirannya. Tidak tahu nyanya, nyarankan sholat juga. Ia dia mereka berdua turun melaksanakan sholat. Tidak tahu ketidakan. Ya Allambilah dengan sebab itu dia salah, bukan takdirnya. Dia yahrum ilah antum kina huljum afi ah Kecuali kalau memungkinkan melaksanakan sholat jumadi fa'in khalaf. Tapi kalau dia melanggar, tetap dia safar padahal sudah subuh. Buasafar lam yata Dia tidak mendapatkan roshak. Tidak mendapatkan maaf untuk meninggalkan sholat Jum'at. Illa idha fattatil Jum'at. Ah. Illa lam yatarahas. Nah, lam yatarahas artinya tidak boleh melaksanakan ruh. Ruhsa-ruhsa. Jadi tidak boleh gosot, tidak boleh jamak, tidak boleh berbuka. Kalau bulan puasa Ramadan. Ruhsa-ruhsa yang lain. Illa idha fattatil Jum'at. Ah. Kecuali kalau sudah ke, kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat. Wa yuh sabu ibtida'u safarihi min fawatiha Dan yuh sabu ibtida'u safarihi Dimulai dianggap permulaan safarnya itu Min fawatiha daripada fawatil jum. Artinya semenjak dia kehilangan Kesempatan untuk sholat jumat itu Di mana Ya nak mau pergi kemana? ke mana Ke Jawa tengah misalnya Ini jam 7 pagi hari jumat Berangkat Ya kan Anak sampai Surabaya anggaplah jam 8 sampai Surabaya waktunya solat jumah. Tapi anak tak solat jumah. Padahal hukumnya wajib. Berarti anak dihitung permulaan safar itu dari Surabaya bukan dari Bangil. Dari Surabaya dihitung. Kalau dari Surabaya dengan tempat tujuan Sisanya, sisa perjalanan masih 82 kilo, berarti masih anak boleh melakukan doh solat. Tapi kalau sisanya kurang daripada 84 kilo berarti tidak boleh melakukan roh. Ini maksudnya yuhsabu ibtida safari min fawatihad intihai sababil ma. Kita sebutkan pendapat ulama yang lain. Yang kedua, ukhthulifa fi jawazi safar yaumil jumu'ah min al -jum zawal. Ada perbedaan pendapat dalam bolehnya melakukan perjalanan di hari Jumat. Ini bagi orang yang wajib salat Jumatnya. Min al fajr ila zawal antara fajr dengan zawal fa ha, indal Malikiyah wal hanabila makruh ada pendapat yang lain masyarakat yang lain mengatakan mak imam safi yang haram imam malik imam anabila makruh tidak haram hukumnya boleh tapi mak wa inda safi'iya haram imam Syafi'i hukumnya wa indal hanafiya la karaha walahur paling ringan pendapatnya siapa? pendapatnya imam Hanafi tidak haram bahkan juga tidak mak jadi hanya imam Syafi'i berarti yang haram di anna waqta halam yahdur kenapa kok tidak haram padahal kan ma bisa kehilangan kesempatan dosa jumat li anna waqta halam yahdur karena waktunya belum ha? wa ba'dal adzanil awal maqruh dan setelah adan pertama kemudian dia yusafir dia tinggalkan kota makruh tak haram tetap makruh indahum indal aimah sarasa illa li -ta. mana tadi Wa ma inda zawal adapun ketika sudah zawal fa indal malikiya wa syafi'iyyah wal tapi kalau sudah zawal maka menurut mazhab yang tiga, usmani, maliki, syafi'i, nabi, hanabi uh, hanabila haramun illa lizuru falashu wa hadha kulluhu illa yajun idrakha fi Ini semuanya kalau dia tidak menyangka dia mendapatkan salat Jumat di jalannya. Kalau dia menyangka bisa men Salat melaksanakan Jumat di jalan, fala hurmata Para karoh. Apa? 117 Sudah Keputusan dai kitab usholah kitab usholah al wudu wa masailuhu pembahasan tentang wudhu dan masalah-masalahnya qala <tuh> allah <tuh> <tuh> taala li alaihi salam ya musa tawadda baina sawaka wudhu fala talumna ila nafsak ini menjelaskan Salah satu daripada Keutamaan berwudu <coughs> Rasulullah SAW bersabda Al-Tuhur Al-Tuhuru saterul Iman Toharah sebagian Daripada I saterul Iman, separuh daripada Iman ya, Bahkan Dalam riwayat Barang siapa yang berwudu Membasu wajahnya, maka akan Dosa-dosa yang berkaitan dengan wajahnya Dan ketika membasuh tangannya pun Begitu juga Membasuh mengusap kepalanya Begitu juga Membasuh kakinya pun Begitu juga Sampai dia selesai Daripada wuduk Bersih daripada do, dosa Jadi artinya termasuk Fadilah berwuduk adalah Menghapus Walaupun itu adalah dosa-dosa ke Termasuk yang disebutkan dalam Fadilah Uduh adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Rasul S.A.W. <S. tuh> melihat dalam Isra' Mi'rad, di surga itu ada suara, mendengar suara yang kelompon daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ketika selesai Isra' Mi'rad, disitulah Rasul bertanya kepada Sayyidina Bilal, Aku mendengar suara sandalmu. Di surga, ini pasti ada amalan tertentu. Kenapa kok bukan sandal yang lain, kelompok yang lain? Apa amalan yang kamu lakukan, Rasul tidak tahu. Ya Rasulullah, aku tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Dia ya, tidak bilang mengatakan aku tidak punya amalan apa-apa. Dia tidak mengatakan, oh itu berkat azan ya Rasulullah karena aku muazin. Oh itu memang kelebihanku ya Rasulullah. Senabilar tetap mengatakan atau tidak punya, tidak merasa melakukan amalan. Tidak pasti ada. Apa sebutkan? Tidak ada. Paling ketika aku hadas, aku melaksanakan wudu langsung. Jadi selalu menjaga wudu. Ketika hadas, wudu, wudu. Abis setelah wudu dia melaksanakan salat dua, rakaat. Itu aja. Ya itulah kata Rasul. Itulah yang menjadi sebab. Suara sandalmu atau kerompadmu berada di surga itu bisa di Bilal, bisa arah dia insyaAllah pasti akan masuk surga. Jadi termasuk di situ Fadilah, orang yang selalu menjaga wudhu akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah subhanahu. Semoga termasuk kita diberikan kenikmatan surga oleh Allah subhanahu. Semoga termasuk kita diberikan kenikmatan surga oleh Allah subhanahu. Semoga termasuk kita diberikan kenikmatan surga oleh Allah subhanahu. Semoga termasuk kita Sina Bilal kuburannya di mana? Sam sama ini di mana? Sam itu Syria bisa, ya Palestina bisa, Yordania nggak ya bisa. Palestina, Syria, Yordan itu Sam semuanya. Nah ya, itu yang dinamakan Sam. Tapi kebetulan Sina Bilal ya ada di Yordan. Ya, Alhamdulillah kita sudah berziarah ke kuburnya, ke maqomnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, Ramadan kemarin. Ramadan yang sebelumnya. Ramadan yang sebelumnya. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ada di bukit. Jadi artinya bukan di tempat keramean. Walaupun jadi di tempat yang jauh dari keramean. Dan di situ terdapat kuburan maqom Sayyidina Bilal bin Rabah. <tuh> kena, karena kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Semenjak wafatnya Rasul SAW, beliau tidak tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Beliau meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tidak tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena tidak kuat, tidak tahan. Tinggal di Madinah, tidak tahan. Kenapa? Dia nak buat setiap kali melihat masjid, ingat Rasul baru wafatkan. Melihat kuburan Rasul, ingat Rasul. Melihat rumah rumah istrinya, ingat Rasul. Melihat sahabat sahabatnya, ingat Rasul. Jadi selalu ingat Rasul. Tak kuat menangis. Dia tersiksa. Hanya dia meminta izin kepada Senok Bakar, ya, Senok Bakar, berikan izin aku atau tinggalkan Madinah, ya. sehingga meninggalkan tugasnya dia menjadi muazin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Ya Bilal, aku tidak akan memberi izin kepada seseorang yang memang langsung diberi tugas oleh Rasul. Siapa yang memberi tugas? Rasul SAW, aku tidak akan memberi izin kepadamu. Ya, akhirnya dia meminta izin, Anda tidak kuat karena Anda begini-begini, setelah disebutkan alasannya, baru Sayyidina Abu Bakar memberi izin. Dikira alasannya berat, untuk tapi ternyata alasan bukan itu. Tapi berat karena mengingat Rasul saw selalu ingat Rasul tidak kuat dia pergi ke sam. Tidak lama di sam beberapa waktu tentunya beberapa waktu di sam dia mimpi Rasul saw maka di situ Rasul mengatakan ya Bilal ma hazil jafwa ma hazil jafwa ya Bilal permusuhan apa ini heh Bilal keras hatimu ini kok kayak begini amalaka anta zurani Tidaklah kamu rindu untuk berziarah kepadaku. Kaget ya. Ditegor sama Rasul. Kok kamu itu keras hatimu? Kamu kok memusuhi aku? Tidak mau berziarah kepadaku. Bangun dari tidurnya langsung dia katakan keluarganya. Siapkan aku. Untuk melakukan perjalanan ke Madinah Al-Munawarah. Berziarah kepada Rasul Sallallahu Alaihi SAW. Nah, ini tanda Rasul kin, Cinta. Diingatkan berarti cantik ya ini termasuk kalau misalnya kalian diinginkan oleh teman kalian berarti yang menginginkan itu sayang perhatian kepada kalian rasul dan nabi nabi yang lain rasul rasul yang lain diingatkan oleh Allah apa ini kan ada kesalahan diingatkan ada kekurangan diingatkan ada kelalaian diingatkan langsung yang mendidik Allah subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada nabi nabinya perhatian diperhatikan ya begitu juga kalau ada misalnya ustaz tidak peduli muridnya mau melanggar atau tidak berarti nunjukkan ustaz itu tidak perhatian tidak sayang kepada muridnya anda. misalnya saya sudah khusus intih, intih bebas, mau melanggar masuk kelas, nak masuk, mau hafalan hafalan, mau belajar, nak belajar, sholat tidak sholat, terserah, intih sudah, tidak apa-apa berarti tidak tidak sayang, jadi intih harus sholat berjamaah jangan terlambat, nanti dipukul, intih harus belajar jangan terlampat, masuk kelas, intih harus menghafal intih harus begini, itu nunjukkan berarti dia sah, sayang Betul, Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur seperti itu langsung Dia berangkat dengan menunggangi wantanya dan di tengah jalan berhari-hari, berbahkan berminggu-minggu Sampai mendekati kota Madinah, dia melihat gunung yang biasa Di situ dia kadang-kadang berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tidak kuat menahan kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Alakulihal, sampai dia di ziarah kepada Rasul dia nangis di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di situ di tengah nangis di makam Rasul datanglah Sayyidina Abu Bakar datanglah Sayyidina Umar tau-tau menumpuk punggung daripada Sayyidina Bilal ketika dilihat ternyata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar di situlah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Bilal ya Bilal aku meminta kepadamu untuk azan sekarang ini umpung kamu datang ya Sayyidina bukan ya Anda punya Kemampuan lagi untuk beradaan. Anda tidak ingat, tidak, tidak, tidak mampu untuk mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Dan terus dipaksa tetap tidak mau. Sampai datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin yang ketika itu masih kecil. Akhirnya digendong. Di situ Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin mengatakan kepada Sayyidina Bilal. Ya Bilal, aku ingin dengar suara adhan seperti kakekku masih ada. Akhirnya tidak kuat Sayyidina Bilal. Mendengar permintaan cucunya Rasul. Maka disitu Bilal, kalau andai kata bukan cucu Rasul, aku tidak akan permintaanmu. Tapi karena kamu cucu Rasul, aku takut jika aku menolak permintaanmu. Aku takut ditolak syafaatku nanti oleh Rasul SAW. Maka disitulah Sina Bilal yang azan. Dan ketika Sina Bilal belum melaksanakan azan, sudah orang menunggu di masjid ramai. Karena sudah diumumkan sebelumnya. Sampai Bilal melihat kepada wajah manusia yang begitu banyak menunggu itu sudah teringat kepada Rasul. Melihat ke sebelahnya kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teringat. Ini tanda orang cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat rumah Rasul dia ingat, lihat kota Rasul dia ingat Rasul, rindu kepada Rasul. Bahkan lihat cucunya Rasul pun ikut kepada Rasul. Bukan dilihat cucunya, tapi dilihat ini adalah kakeknya yang dilihat ingat kepada Rasul. Ya. Kalau mau tidur pun selalu yang di hatinya, ada yang diingat adalah Rasul SAW dan disitulah kalau seseorang cinta kepada Rasul InsyaAllah tidak mungkin Rasul akan diam tidak mungkin Rasul tidak akan memberikan perhatian pasti perhatian, kalau orang biasa aja yang sudah meninggal akan perhatian dengan orang-orang yang cinta dan ta'aluk dengan beliau waktu hidupnya masih perhatian, jangan dikira tidak berhenti seperti Abu Yahab Hasan Baharun Termasuk perhatian kepada kita yang sekarang ada di pondok. Perhatian kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada dalam pondok pesantren ini, apapun tugasnya. Jangan dikira tidak perhatian. Itu mereka, beliau mendoakan dalam barzahnya. Bahkan perhatiannya lebih ketika masih masa hidupnya. Kenapa? Karena di dalam barzahnya sudah tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban dan tanggungan yang lain. Hanya bisa Berdoa kepada Allah, mintakan syafaat kepada Rasul. Lalu berdoa, jangan dikira tidak berdoa, jangan dikira tidak perhatian, dan itu seringkali teguran-teguran terjadi kadang sering dalam mim, mimpi. Itu menunjukkan perhatian loh ini berjadian. Begitu juga Rasul Rasulullah. Kalau itu orang biasa, apalagi Rasul. Kalau kita rindu Rasul, jangan dikira kita tidak tahu. Kalau kita pernah rindu sampai neteskan air mata, jangan dikira Rasul tidak tahu. Rasul tahu keadaan kita tahu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak pernah rindu kepada Rasul, jangan dikira Rasul tidak tahu. Kita tidak pernah rindu sama sekali, tidak pernah ingat ingat sama sekali kepada Rasul. Rasul tahu. Jadi siapa yang mendekat kepada Rasul, Rasul pun akan mendekat kepadanya. Ini seperti Sayyidina Bilal ini. Ketika dia mengingat-ingat sampai nangis, akan dia naik mimbar yang seperti biasa di situ. Mimbar yang dia gunakan, tempat menara yang biasa digunakan untuk azan maka sahabat pun, bukan jangankan Bilal, sehingga Bilal tidak kuat menahan nangis, sahabat pun ingat-ingat keadaan Rasul. Ya Allah, seakan-akan Rasul masih hidup. Ketika mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, mereka yang di luar masjid, tidak tahu kedatangan Bilal, seakan-akan. Mereka itu hidup dalam masa Rasul. Soal -soal. Jadi sehingga mereka mengatakan, Ahayyun Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasul hidup kembali? Apakah Rasul dihidupkan lagi oleh Allah SWT? Padahal mereka dengar suara bilal. Kenapa? Ini suara yang biasa mereka dengar tiap hari. Bahkan tiap hari bilal itu ada. Didengar oleh sahabat. seakan akan Rasulullah SAW hidup lagi. Maka disau, sampai Rasulullah SAW mengatakan. Asyadu an la ilaha illu bertambah nangis mereka. Dan sampai Asyadu anna Muhammad rasulullah di situlah Mau mengucapkan. Asyadu anna. Mengucapkan nama kekasihnya Muhammad itu tidak kuat. Asyadu anna Muham, Muhammad. Muhammad. Tidak kuat. Sampai jatuh dan meminta maaf tidak bisa melanjutkan Mengucapkan nama Nabi Muhammad nak nah, kuat rindunya Sayyidina Bilal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya di situlah Sayyidina beberapa hari Sayyidina Bilal melihat situ ke, di Madinah. Kembali lagi ke Suria so sampai meninggal di Yordan, di Sam. dan kubur juga di Sam. di kubur di Yordan. Adalah termasuk Sayyidina Bilal yang mendapatkan bisarah karena sebab berwudu, selalu menjaga wudu. Fa'dain pertama dikatakan di sini qala Allahu ta'ala li Musa alaihis Musa tawadda Allah memberi wahyu kepada Musa. Wahai Musa tawadda berwudulah fa'in asabaka sayun jika menimpamu sesuatu sesuatu di sini suatu kejelekan. Wa anta ala ghairi dan kamu dalam keadaan tidak punya wudu fala talumanna ila nafsak jangan kamu mencelah. Jangan kamu mencelah, atau dalam arti yang lain jangan kamu salahkan illa nafsak kecuali diri dirimu illa nafsak kecuali dirimu. Jadi di sini artinya apa? Al wudu silahul mu'min. Ya, sebagai benteng daripada orang dari uh, untuk orang mu'min daripada segala keburukan. Jadi insyaAllah orang yang berwudu aman daripada musibah. Kalau keluar aman dari kecelakaan, dari aman dari copetan, aman dari perampokan, aman dari kebakaran dan seterusnya. Kalau dia dalam keadaan wudu, Allah yang jamin. Makanya di sini dikatakan, kalau kamu keluar rumah dan kamu tertimpa keburukan ketika kamu keluar dari rumah dalam keadaan kamu tidak punya wudu. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Berarti kalau misalnya kamu berwudu, kamu terkena sesuatu, salahkan Allah. Dan Allah tidak mungkin salah. Jadi dianjurkan kalau kalian keluar rumah atau menghadapi musuh atau apapun terlebih dahulu berhutu. Kedua jaga rojulun. Kita Sheikh Abil Hasan ash Shadii radhiyallahu taalaanhu datang seseorang kepada Syekh Abil Hasan ash Shadii, wali besar di zamannya, wali kutub di zaman, wali kutub di zaman, dan uh, kuburannya ada di di mana di Mesir. Tapi jauh. Mesir tapi baik dari Kairo, dari ibu kota Mesir ya sangat jauh perjalanan satu hari satu malam mungkin. Dia termasuk terkenal punya murid-murid yang top. Di antaranya adalah Abdul Hasan Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi. Di antaranya Abdul Abbas Al-Mursi. Kuburannya di Mesir juga. Cuma Abdul Abbas Al-Mursi di Iskandaria. Jadi dari Kairo Perjalanan enam jaman sekali, Jadi sekitar enam jam. Masih bisa dilampaui dengan tidak terlalu capek. Tidak terlalu lama ya. Jadi termasuk Alhamdulillah bisa ziarah ke sana. Abu Abbas Al-Mursi. Yang beliau ini punya karamat luar biasa. Bahkan beliau sempat mengatakan kalau aku tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sekejap mata. Aku tidak anggap diriku sebagai orang muslim. Jadi tidak dianggap dirinya sebagai orang muslim kalau dia tidak mengingat Allah hanya sekejap. Kalau kita mungkin sekejap mata aja ingatnya kepada. Ya, tapi dia sama sekali tidak pernah lupa daripada Allah. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya. Dan selalu Allah dan Rasulnya ada di hatinya. Ada termasuk gurunya ini. Abu'l-Abbas al-Abul Hasan as-Sharili. Seseorang datang kepada Abu Hasan al-Sharili. Yasalahu Yasalahu Anyu Alimahul al Kimia. Orang tersebut meminta kepada Syekh Abu Hassan As-Sadil untuk diajari ilmu kimia. Kimia ya, kau bulaan ialah uhra. Kau kau bil turap zahban. Kimia yang dimaksud sini adalah merubah benda dari zat ke zat yang lain. Seperti merubah benda turap dari turap menjadi emas. Wahada la yuhibbuhu salaf dan itu tidak disukai oleh salaf. Jadi salah banyak di antara mereka yang awlia dengan karamah mereka, bisa saja mereka batu menjadikan, bisa saja. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka bekerja dengan keras, berkeringat untuk mencari makan untuk keluarganya. Padahal dia mau kaya dengan menjadikan batu emas bi, sama seperti Rasul. Rasul bisa benda, bisa. Tapi Rasul tidak melakukan hal itu. Yang sih ma'ad bahir, tidak mengeluarkan mujizat puh, oh, jadi tidak perlu kerja, tidak benda. Begitu juga syarab. Mengikuti kakek mereka. Al Nabi SAW. Dan banyak di antara mereka menguasai bahkan jin. Jin itu disuruh apapun bisa. Tapi mereka tidak mau. Ya, termasuk Abu Yahal Walid punya bacaan. Masya Allah bisa mendatangkan uang langsung dari bawah bantal. Dibangun tidur, bisa yang dilihat ada. Tapi tidak pernah dipakai dua itu itu dia dapatkan dari gurunya Syekh uh, Syekh Ahmad Bahabadi yang orang terkenal orang soleh, orang alim di zamannya dan dia beliau dari gurunya tapi tidak pernah dipakai dan kenapa? Karena beliau -nya pun gurunya tidak pernah pakai. kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak dikehusukai oleh salah berhubungan dengan jin berhubungan dengan seperti itu apa, bisa mengha menghadirkan makanan dalam waktu sekejap bisa mendapatkan emas, merubah Bisa aja mereka melakukan, tapi mereka tak. Yang sih Ya mereka mengikuti manusia yang lain, sama dengan manusia. Padahal mau berbeda pun mereka bi bisa. seperti ini. Ya, jadi ada seorang minta diajarkan kepadanya, Ini kan sebenarnya salah alamat ini. Mestinya dia datang ke dukun. Eh gimana ini? Sepuluh ribu bisa tidak dirubah jadi sepuluh ribu dolar atau 100 dolar? Amara ya, husain an yukim inda sudah katanya Syihabul Hasan Asadili enggak apa-apa sudah tapi dengan syarat nanti tinggal sama anak satu tahun Satu untuk belajar itu satu tahun nanti tinggal sama wa syarat alaihi an yatawaddha'u lama ahdas dan disyaratkan setiap kali hadas harus ber wa yusalli rak'atan dan salat 2 rakaat wa wa'adahu ta'lim ba'da dzalika kemudian dia janji dia akan mengajari ilmu tersebut falam kama latsana Jantar kalah lewat satu tahun sempurna. Zahabazalika rojul ilabiirin. Orang tersebut pergi ke sumur. Yas minha maan. Dia meng apa? Menimba air. Ya, dalam sumur tersebut fatolah adal womamluan zahaban ofitolan. Tahu-tahu timbah yang diangkatnya bukan isinya air, tapi isinya emas atau fitolan. Setelah di Kelihatan emas isinya sabahovilbi irzuh dan fihi. Dia masukkan lagi ke dalam sumur. Karena apa? Karena zo? Kalau kita kan tidak seperti itu. Wah, ini satu timbangan emas. Bisa bangun hotel, bisa beli mobil mewah kan? Masih lebih itu kan? Dibuang lagi. Emang kan? Tapi tidak bagi Syekh ini. Laki-laki tersebut ada. masyaAllah. Sama dengan ceritanya Syekh Ramli. Syekh bin Hajar Zawjah itu. Ketika Zawjah Imam Ramli pergi. <coughs> untuk haji ke Mekah. Al-Mukarramah. Al-Musharrafah. Maka di situ disempatkan. Istri Imam Ramli tersebut. Untuk masuk ke sauna. Tempat sauna. Jadi Mekah pun dulu ada berarti tempat sauna. Imam Ibn Hajar kan tinggal di Mekah. Imam Romli tinggal di Mesir. Imam Ibn Hajar dulu belajarnya di Mesir. Tapi kemudian di akhir hayatnya tinggal di Mekah. Lebih dari 4 tahun sampai meninggal di Mekah. Oleh karena itu tidak jauh kuburannya dengan Abu yamal Dengan Sayyidatuna Khadijah al Kub. Radiyallahu ta'ala anhum. Ibn Hajar di dimaklah kuburannya. sama Sayyidatuna Khadijah. Bersama ulama-ulama yang lain. Sahabat-sahabat yang lain. Nah, Ibn Hajar ketika di Mekah hidupnya sederhana. Istrinya hidup juga dengan sederhana. Wa Imam Romli hidupnya masya Allah. Dia punya ulmu tapi punya har harta. Ketika ke Mekah. Masya Allah. Istrinya Imam Romli dia sewa seluruh ruangan untuk sauna disewa. Sehingga satu hari penuh ditutup untuk orang lain. Dan kebetulan di hari itu istrinya Ibn Hajar mau menyewa salah satu daripada kamar sauna tersebut. Ternyata dikatakan oleh penjaganya ini hari ditutup karena semuanya disewa oleh istrinya Imam Romli. Imam Ramli kan selalu saingan dengan Jadi Hilafan di Ramli. Hilafan Ibn Hajar selalu hilaf-hilaf-hilaf. Bahkan sampai hari kiamat pun nanti di akhirat hilaf terus itu nanti. Muhammad Ramli yukaf Ibn Hajar pakhtar iza takhalafah. Bila dodar Muhammad Ramli sejajar dengan Ibn Hajar. Kalau ada perbedaan pendapat antara keduanya. Karena sejajar keduanya. Boleh kalian p. Pilih, mau pendapatnya Imam Romli, boleh pendapatnya Imam Bin Hajar, boleh kebanyakan pendapatnya kebanyakan orang-orang di Mekah dan juga di Yaman, di Hijaz, lebih condong kepada pendapatnya Ibn Hajar. Tapi di Mesir, ulama-ulamanya kebanyakan condong kepada pendapatnya Imam Romli. Karena Imam Romli hidup lama di Mesir, sampai meninggalnya pun di, Mas, di Mesir. Jadi ketika dikatakan hari ini ditutup disewa seluruhnya oleh Zawjah Imam Ramli, Zawjah Ibnu Hajar pergi ke rumah pulang dengan keadaan sedih menangis mengatakan kepada Ibnu Hajar ya Ibnu Hajar ente ilmunya ini ilmu apa ilmu-ilmu tidak manfaat. Coba Imam Ramli itu ilmunya manfaat bisa mendantangkan uh, uang. Kalau ilmu ente hidup bertahun-tahun kayak gini, bahkan mau nyewa untuk satu kamar sauna aja perlu menabung beberapa minggu. Habis itu masih ditolak lagi. Coba kamu punya ilmu seperti mana? Tanya ibu Hajar taal ke belakang rumah kita pergi ke sumur di belakang rumah kita timba di situ, ditimbah ternyata penuh dengan emas. Timba kedua penuh dengan, timba lagi ketiga timba semuanya penuh dengan emas. Sekarang ketanya ibu Hajar. nanti pilih ngambil emas emas ini atau pilih diri anak. Kalau nanti mau milih emas kita pisah berarti. Kalau nanti milih anak berarti emas ini harus masukkan lagi ke dalam sumur. Ya sudah, anak tetap melintih. Tapi kita ambil dua timba dulu. Satu timba tidak apa-apa. Tidak bisa. Harus pilih salah satunya. Ya sudah satu timba aja disisakan. Hatta satu timba disisakan tidak. Ya sudah sebagian. Walaupun sebagian. Duh buat kita futur dalam keadaan puasa ketika itu. Walaupun buat futur tidak usah. Ipin Hajar. Akhirnya dia pikir Kita... Mikir-mikir sudah bertahun-tahun punya anak banyak, masa di saat ini kita berpisah? Nah, tidak usah. Buat apa dunia? Ya dunia itu tidak ada harap. Artinya sebentar aja ditinggalkan. Tapi kalau kita terus di surga pun bersama sah. Akhirnya dia milih Ibn Hajar, tuangkan ke sumur lagi. Jadi Ibn Hajar bukan tidak bisa menjadikah. Bisa aja saja ada Padahal, dia timba dapat emas. Tahu-tahu dia buang karena sudah tidak cinta lagi kepada dunia. Wajah Allah Syeikh Baharahu dan dia kemudian bercerita kepada Syeikh Gurunya siapa? Abu Hasan Shahiri. Fakalalahu saya. God cerita al-an kulla ke kimia. Sekarang dirimu sudah menjadi ilmu kimia wanasobahuda ian ilallah. Kemudian diajarkan sampai menjadi dah dai ilallah subhanahu wa taala. Allah alam. يا ربنا تعرفنا بأننا كفرنا تاب علينا توبا